Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd fa inna aqwa alhadisi wa khair alhadithi muhammad sallallahu alaihi wasallam sejarah urusannya muhdatsatnya dan كل muhdatsah bid'ahun bid'ah walahu wa kullah walalahul fina alhamdulillah telah sekali lagi mengucapkan segala puji bagi Allah wahai yang telah uh, memanggil saya untuk berbincang dan berkongsi sedikit maklumat yang ada am um, seterusnya saya minta maaf sedikit kerana apa yang akan Dipaparkan kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah satu kertas ringkas sahaja. Tak sempat saya nak buat seperti Ustaz Ustaz Adli tadi, tadi uh, satu apa tu? Uh, kertas kerja. Nak cuba buat juga tadi masa saya tak dapat tahan mana tadi. Terpaksa saya tutupkan dan apa yang ada tu terima sajalah insya-Allah. <touth> um, Semina mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan gemanya ialah tak kenal maka tak cinta. Okey. Tajuk yang diberikan kepada saya ialah cara mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dari zaman sahabat radhi Allah mu'anum Sehingga ke zaman perkembangan falsafah Islam Begitulah yang uh, diberikan kepada saya <coughs> uh, Apa yang saya ingin paparkan di sini adalah hasil daripada uh, apa yang telah saya bincangkan bersama Ustazah Adidah Siti Adidin Yang merupakan laksin saya sendiri Okey Uh, dan ini sedikit uh, pengenalan bezarlah sebab jaga mana semua. Okay. Hadirin. <tuh> sejarah. Sama sekali yang kita nak bincangkan ialah berkenaan dengan sorotan sejarah dan, dan uh, perbincangan yang ada di sini uh, insya-Allah ringkas saja. Ringkas saja kerana itu yang kita nak perhatikan mengikut apa yang saya fahamlah. Kita nak perhatikan di sini ialah cara mengenal Allah dari zaman sahabat sehingga ke zaman perkembangan falsafah Islam. Mananya apa yang dilakukan oleh para sahabat Untuk mengenali Allah Azza SWT Dan apakah yang berlaku selepas itu Sehingga ke zaman perkembangan falsafah Islam Baik Dengan itu saya memilih untuk membuat satu ringkasan di sini Yang saya ambil daripada satu buku Yang dikarang oleh Profesor Ali Mustafa Al-Kawabi Yang merupakan profesor di kuliah syariah di Mekah Ok kadang-kadang semasa perutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejarahnya kita dapati di, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan, yang ada ialah Yahudi, Nasrani dan musyrikin. Dan yang majoritinya ialah musyrikin. Ya. Okay. Saudara so, ada tiga ataupun kita boleh katakan dua. Pertama ialah agama yang bersifat samawi. Agama, pemikiran, agama yang bersifat samawi iaitu yang datang daripada yang datang daripada Allah azza wajalla dan juga Uh, pemikiran yang kedua Pemikiran agama yang kedua ialah Golongan musyrikin okay, Yang menyembah selain daripada Allah Azza wa Jal Dan itulah yang majoriti Baik Nabi Alaihi Wasallam diutuskan untuk menerakkan tiga perkara Ini uh, ringkasan daripada Apa yang dinyatakan oleh Profesor Al-Gharabi di sini Bahawa Nabi datang untuk bincangkan tiga perkara yang asasi Dan bukan yang untuk nak memberi penjelasan yang begitu detail okay. Pertama Muhammad adalah kesuruh Allah Datangnya Rasulullah nak ceritakan bahawa dia Ataupun bagi dia adalah Utusan daripada Allah Azza wa Jal okay, Siapa yang dapat Terima perkara ini mudah untuk Dia pergi ke menerima Ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW Yang kedua Patung-patung tidak berhak disembah okay, Selama berada di Mekah Nabi SAW menjelaskan bahawa Patung-patung yang disembah oleh mereka ini Yang bilangannya lebih kurang 360 sekitar Kaabah Al-Masyarafah Okay. Yang akhir yang akhirnya dapat ditumbangkan dan dihancurkan oleh Rasulullah SAW Dan para sahabatnya Semasa pembukaan Ketua Mekah Nabi SAW menjelaskan bahawa patung-patung ini tidak berhak disembah Dan banyaklah caranya okay. Bahawa patung itu tidak dapat uh, mengambil apa yang diambil oleh lalat Kalau lalat datang ke patung itu dan Lalat ambil sesuatu daripada patung itu Patung itu tak boleh nak, nak capaikan sangat Dia ambil balik semula Tak boleh okay. Dan yang ketiga Meletapkan hari kiamat itu antara al-hiwa uh, al-asasi al tiga perkara penting yang ditekan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pendalilan uh, dalil yang diutarakan bagi tiga perkara ini amatlah asas dan tidak kompleks tidak sophisticated mudah sahaja orang tak faham Nabi, uh, adakah Nabi Muhammad ni uh, rasul ataupun tidak jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk jelaskan dia seorang rasul Okay, bila diminta tanda-tanda uh, Dia pun mengatakan tanda-tanda ataupun mukjizat itu Bukanlah haknya Hak Rasulullah tetapi Allah jua yang memberi okay, Seperti antara tandanya ialah bulan terbelah dan sebagainya Patung-patung okay. uh, tidak berhak disembah Juga ditegaskan bahawa um, uh, uh, Apa dia? Ada ada dalil yang menunjukkan atau perkara yang menunjukkan patung-patung tidak tidak berhak disembah ialah bagaimana mereka sendiri iaitu orang musyrikin sendiri mempercayai bahawa patung-patung adalah Tuhan yang disembah tetapi di sana adanya Tuhan yang lebih besar, okay? Jadi dengan itu hujah-hujah diarahkan bahawa yang yang sepatutnya disembah ialah la ilaha illallah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Azza Wajalla sahaja. Dan menetapkan hari kiamat juga satu benda yang, yang mudah Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bagaimana uh, daripada uh, tanah yang gersang Allah wujudkan dan hidupkan semula Dan itu digunakan sebagai analogi dan fias uh, Untuk diberikan kepada golongan musyrikin bahawa Sebagaimana uh, kita dapat melihat sesuatu yang mati, hidup semula Begitulah mudah bagi Allah Azza wa Jalla untuk menghidupkan semula kematian ya okay. manusia makhluk selepas kematian jadi tidak tidak timbul uh, masalah nak nak memberikan secara terperinci setiap sesuatu eh, setiap satu daripada tiga perkara ini baik selepas itu keadaan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan Allah subhanahu wa taala para sahabat menerima sahaja wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tanpa sebarang masalah Kerana mereka memahami bahasa Arab asli Dengan kefahaman yang baik Jadi okay. so, itu uh, Apa ke keistimewaan yang ada pada mereka Ialah mereka Arab yang asli okay. Kita Banyak ni Arab yang tidak asli Walaupun mereka berada di negara Arab Ibu bapa mereka adalah orang-orang Arab okay. Keturunan mereka keturunan Arab Tetapi mereka tidak asli okay. Kearabannya ke Okey jadi kita perhatikan bagaimana Para sahabat Mereka senang sahaja nak mengenal pasti Ataupun memahami tentang Allah Azza Wajalla Kenapa? Apa yang Allah sebutkan kepada mereka Benda yang mereka mudah faham Qul huwa Allahu ahad Siapa yang tak faham? Allahu samad Siapa yang tak faham? Kita mungkin tak faham Samad tu apa dia? Kan Qul boleh takut Huwa tahu Allah tahu kan? Ahad kita tahu Tak ada masalah Tapi Allah Lepas tu okay. As Assamad apa maksud dia? Jadi so, mungkin kita kena, kena melihat kepada mufradat uh, dalam uh, apa, hadis al-Sufani dan sebagainya uh, yang, yang ulama-ulama terusirlah yang menguraikan apa maksud al-Samad dalam jari dua dalam jurat dua dalam yakin Allahu Akhbar. Orang Arab khususnya para sahabat di mana zaman mereka adalah zaman uh, ke, apa, uh, puncak okay, uh, kehebatan bahasa Arab. Mereka dengan sahaja kunhu Allahu Akhbar mereka dah faham Allahu Samad mereka dah faham. Lām yaridu an yulad, taudah sifat Allah. Okey, yang esa tidak diperanakan dan tidak ada juga anak baginya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, erti kalaulah kanaulah datang mana-mana sifat. Apa-apa sifat? Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi yang akan dibawa oleh Muhammad yang merupakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaedah yang kami faham, para sahabat faham dia apa? Allah tidak serupa dengan sesiapa sahaja Ok So itu yang berlaku di zaman Rasulullah SAW Mudah sahaja Nabi nak sampaikan, Nak kenalkan Allah kepada sahabat Kerana mereka faham bahasa alat yang asli Sebab itulah Nabi SAW Bila mengatakan Kulula ilaha illallah Sebut sahaja Apa yang saya minta Daripada anda semua Hanyalah La ilaha illallah Satu sebutan yang cukup ringkas Agaknya Kalau zaman kita Kita minta Kan Sebut la ilaha illallah Semua orang boleh sebut Sama ada yang Islam Atau pun Islam Mudah saja Mereka nak sebut Dan telah terbukti dengan Apa yang dilakukan oleh Kumpulan Raihan Satu masa dahulu Tak tak Kan dia, dia ada lagu apa Asyadu'an la ilaha illallah Kita dapat di sekolah-sekolah Kan sama ada uh, Islam atau tak Islam semua mereka menyanyikan lagu tersebut Adakah dengan itu Malaysia semua telah menjadi Islam Adakah begitu tak kan okay. ha. Kenapa? Kerana mereka tak faham bahasa Arab Dan mereka sebut bukan dengan maksud Tanpa maksud Macam bunuh tanpa maksud kan Jadi tak boleh diberikan hukuman Jadi sama juga orang yang menyebut La ilaha ilallah Tanpa me me me mengertikan Atau memaksudkan perkataan itu Dia tidak dikira sebagai Islam Ok itu bahagian yang pertama dalam slide ni. Yang kedua, akan tetapi benih logika, logik, uh, makbul ataupun kita uh, nak kena serasikan dengan pemikiran kita ni. Apa tentang Allah semua ni telah wujud pada zaman ini, iaitu pada zaman Rasulullah SAW. Sedikit benih-benih dia, apa, apa, apa dia bibit-bibit, uh, uh, ya. Yeah. Uh, seperti dalam pertengkaran beberapa para sahabat RA berkenaan dengan Al-Qadr. Okay. Satu hari Nabi SAW keluar Melihat sahabat-sahabatnya Bertengkar dengan uh, bertengkar Ataupun ber, uh, bermuzakarah agaknya Berkenaan dengan Qadat dan Qadat okay. Jadi Nabi SAW boleh tengok benda ni Nabi SAW mengatakan Bukan ini yang diarahkan di, di Allah SWT Kepada anda semua okay. Mengambil sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran dan di apa dipukulkan dengan ayat yang lain ataupun dilagagakan bukan ini yang diperintahkan kepada kamu semua tetapi yang diperintahkan kepada kamu semua ialah kamu mengambil bahagian-bahagian yang yang yang dapat memberi manfaat khususnya kepada amalan dan praktikal okey dan ketahuilah bahawa ini maksud uh, hadis Nabi tersebut bahawa kitabullah tidak akan berlaga di antara satu sama lain okey maksudnya benda tu dah ada sikit tetapi Nabi dapat atasi tapi dapat tadi bahawa itu tidak betul. Yang betulnya ialah kamu ambil al-Quran, kamu baca. Kalau dapat serasi, teruskan. Kita duduk sama-sama. Tapi kalau dah mula rasa ini masuk lain, ini masuk lain, tak, bangun. Tinggalkan majlis tu dan pergi beraman Okey. Baik, seterusnya sahabat menekankan aspek amal ataupun praktikal. Okay, yang ni <coughs> saya cepat saya buka. Uh, buku yang ada di depan saya ni yang dikarak oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Sahabat menekankan aspek amal dan aspek praktikal, sudut taktikal. Sahabat radhiyallahu anhu tidak menekankan uh, pengertian terperinci setiap satu daripada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang contohnya zat Allah, tentang naf jiwa Allah, tentang wajah Allah, tentang dua tangan Allah Jari-jari ar-Rahman Kaki Allah Betis Allah Istiwa Allah di, uh, istiwa Allah, Keberadaan Allah di atas langit Ketawanya Allah Turun dan datangnya Allah Kalam Kata-kata Allah Cinta Allah Benci dan marahnya Allah Rukyah Iaitu Allah dapat dilihat Ilmu Allah Hayat Allah Dan khayyumiyah Allah Ini hanyalah sebagai contoh sahaja Kita bila tengok ni pun Ada yang mungkin dah rasa eh, betul kan ni? Betul tak? Ada tak rasa yang tu? kalau eh betul ke Allah ada betis? Betul ke Allah ada kaki? Adakah begini yang difaham oleh mereka? Adakah begini yang difahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah begini yang difahami oleh para sahabat? Tapi jangan keluarkan. kalau keluarkan nanti susah saja. Kita tak perhatikan di sini. Saya dah sebut tadi kalau kita boleh naik pijak ke atas, Tapi tak payah saya naik dah. Mungkin tuan-tuan boleh catatkan. Kita dah sebut tadi bahawa para sahabat mereka faham dalam bahasa Arab yang asli. Okey. Kita kalau tak memahami bahasa Inggeris dengan betul, macam saya dengan Ustaz Ali, kita baca siapa dia? Uh, uh, Shakespeare. Kan, kita akan baca Shakespeare, mungkin kecil-kecil macam tu, tengah baca dia kata dia ni tak tahu bahasa Inggeris. Kita, kita anggap begitu kerana kita yang tak tahu. Okey. Tetapi orang yang mahir dan pakar dalam bahasa Inggeris dia baca sahaja karangan-karangan Masterpiece Shakespeare Dia akan rasa kagum Begitu jugalah dengan orang-orang Arab Yang dapat memahami bahasa Arab Alif Lam Lamin Kita kata apa maksud Betul tak mencari maksudnya Orang Arab dia tak carilah maksud Alif Lam Lamin Kerana dia tahu itu bukan yang untuk maksud Itu adalah untuk tambih Untuk nak uh, memberi macam peringatan Bahawa ini adalah kalamullah Yang digunakan Menggunakan huruf-huruf hija'i Alif la'alif bata sampai ya, Tetapi ada benda yang kamu tak faham Menunjukkan Allah lebih hebat daripada kamu Apa Apapun Di sini kita kena faham Bagaimana para sahabat menekankan aspek Amal dan praktikal Mereka tidak menekankan zat Betul ke Allah ada zat? Betul ke Allah ada jiwa? Betul ke Allah ada wajah? Kalau ada wajahnya macam mana? Macam orang Arab ke? Orang Rom, Byzantine Ok, lagi orang mana lagi? Orang Melayu masuk tu tak ada kan? tak ada, maksud Melayu tu mungkin tak masuk uh, Mungkin ada lah, jalan. saya tak nak menjatuhkan Melayu Tapi nak ceritakan, mungkin tak apa-apa masyhur sangatlah Melayu pada zaman tu Orang Parsi, orang India, orang mana? Wajah yang mana satu, wajah Allah ni Itu tak timbul dalam pemikiran para sahabat Kenapa? Kerana kita dah sebut, jadi bila sahaja datangnya ayat yang mengatakan Qulhu wallahu ahad Mereka faham apa? Akhirnya ahad <tuh> Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai kufu' Tidak se-kufu' tak maksud kufu' ni? Kita nak kahwin nanti kita akan dikatakan Adakah dia tu kufu' ataupun tidak kufu' dengan anda Kan, mananya adakah dia tu Ah? Uh, <tuh> secara compatible tadi kan? Adakah dia compatible ataupun tidak <tuh> Baik, di sini Para Sahabat dengar sahaja Walam Yakunlamu Kufuan Ahad mereka faham apa sahaja yang didatangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini seperti ada kat sini dua tangan, jari-jari, kaki, betis kan yang tuhan, ya? adakah itu boleh diterima? Mereka tak ada masalah kerana Walam Yakunlamu Kufuan Ahad tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Allah yang mengatakan tidak ada sesuatu yang serupa dengannya iaitu dengan Allah Dia juga yang mengatakan dia istiwa berada di atas langit dia juga melalui Nabi SAW mengatakan Nabi mengatakan yang Allah ketawa Saya terpaksa buka sekejap dan bacakan beberapa hadis di, di sini Supaya kita faham ini semua Kita tahu ini semua adalah daripada Rasulullah SAW okay, Berikan saya sedikit masa Contohnya <coughs> Zat Allah SWT okay, Zat ini pun satu benda yang, yang nak, nak, nak terjemah pun satu masalah yang, Zat Ah, ha? zak aku kita nak terjemah agaknya, okay kita akan kata zat ialah apa? Ah ha? bentuk, zat ialah objek, zat ialah hakikat. So, saya saya tu mungkin yang paling uh, sesuai agaknya hakikat sesuatu, hakikat sesuatu itulah zatnya, okay. Dan dalam bahasa Inggeris mungkin dia sebutkan essence agaknya lah, okay. Uh, jadi zat Allah swt tidak ada, memang tak ada ayat yang mengatakan Allah ada zat, Allah ada tak ada. Tak ada ayat islam yang mengatakan Allah itu ada Bila Allah tu ada, zaknya adil lah, maksudnya gitu ya. Eh? Tetapi melalui ayat yang mengatakan Allahul Ilahilahul Hayyul Qayyum Allah dia lah Tuhan yang tidak berhak disembah oleh Tuhan daripadanya. Dia lah yang maha hidup, dia lah yang maha uh, hmm. al-qayyum okay, yang yang maha mencakdir uh, makhluk makhluknya. Jadi di situ se secara otomatis menunjukkan adanya Allah adanya zat Allah Azza wa Jalla dan banyak lagi ayat-ayat lain. Qul wallahu ahad pun boleh juga tak ada masalah. Okey. Daripada situ kita dapat faham uh, kita dapat memahatikan bagaimana para sahabat apabila mereka sebahagian daripada mereka nak dibunuh oleh orang orang kafir kan. Apa yang mereka sebut? Seperti a uh, Khubaib mengatakan walastu ubali hina uqtilu musliman ala ayi janbin kana fillahi masra'i Aku tidak kisah. Apabila aku dibunuh sebagai seorang muslim di uh, bahagian manakah, ada ayat Jabil, apa terjemahkan ni, ala ayy uh, uh, uh, aku akan jatuh ke bahagian mana kerana Allah. Apabila dia gulung tu dia jatuh ke, dia tak kisah tersembam ke ataupun nak jatuh uh, ke belakang, dia tak kisah itu kerana yang pentingnya fillah. Okay? kerana Allah. Okey. So, mereka faham Allah itu ada Allah itu ber, apa, ada zat Wujud Nafsu subhanahu wa ta'ala naf, Nafs Allah Nafs ilah jiwa Allah Azza wa Jal Ok Macam mana? Qullillah Qullillah nafsihi nasihir rahmat Allah telah menulis Katalah itu semua bagi Allah Untuk Allah Langit-langit dan bumi adalah milik Allah dalam surah Al-An'am ayat yang kedua belas, kata bahagia Allah telah menulis mewajibkan ataupun uh, melazimkan ke atas dirinya bukan wajib yang kita faham, okay. ke atas dirinya, ke atas jiwanya ar rahmah, okay. perasaan ataupun uh, rahmah Allah rahmah, merahmati hamba-hambanya. So ada kataan nafs, Iaitu jiwa ke atas jiwanya sekat so, ada masalah para sahabat dengar nafs dia tak dia tak tanya adakah nafsullah sama dengan anfusina kan adakah nafs Allah jiwa Allah sama dengan jiwa-jiwa kami sama ke tak sama okey mereka tak tanya benda tu kerana mereka dah tahu bahawa tidak ada persamaan di antara uh, di antara Allah dan makhluk-makhluknya dua tangan okey dua tangan pula um, seperti dalam Ataupun sebelum tu Kita pergi pada Wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Wajah Wajah Kita terhagia uh, Buangkan A tu Kerana itu adalah Sebutan Arabnya Wajah okay? Tapi kita mungkin Dalam macam lain Kita susah nak sebut Tanpa Tanpa A I ataupun U Jadi kita akan sebut Nafas Kita akan sebut Nafsi Kita akan sebut Wajah okay? Tapi sebenarnya Ialah wajah Wajah Allah Azza wa Jal وَيَبَقَوْ وَجِهُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَالْإِكْرَامِ surah al rahman ayat yang ke-27 dan yang kekal ialah wajah Tuhanmu Zul Jalali wal Ikram wajah Tuhan kekal Tuhanmu okey wajah jadi para sahabat tak tanya wajah ni maksudnya apa macam yang saya sebut tadi wajah yang macam ada okey tak, tak tidak dipertanyakan kerana itu telah pun difahami oleh mereka walam yakul lahu kufuwan ahad tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya okey tetapi kita nak perhatikan apakah asar iman di wajah apakah kesan Keimanan terhadap wajah Allah, apa kesannya yang ada? <coughs> Kita akan dapat di antara kesannya ialah doa, okay. yang Nabi saw uh, sebutkan doa doa meminta pelindungan dengan wajah Allah azza wajalla. Okay. Antara yang ialah doa Nabi saw, Allahumma bi almi kalqab wa fudratika al khalq Okay. Saya nak sampaikan terus kepada perkataan uh, wajah itu. وَأَسْأَلُكَ لَذَّةً نَظَرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ Dan kami meminta engkau agar mengurniakan kepada kami لَذَّةً la نَظَرِ Keenakan dapat melihat ila وَجْهِكَ Kepada wajahmu, Ya Allah. Okay? Dan hadis ini dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Jarir dan juga Ibn Khuzaimah dalam kitab Tauhid dan juga Anasai dalam Sunannya. Saudaraku so, hadis-hadis ini menunjukkan bagaimana bukan saja kita percaya Allah ada wajah, tetapi kita kena ada sesuatu. Apa uh, amalannya ataupun praktikalnya ialah kita mengharapkan dapat melihat wajah Allah Azza wajalla. Kita tahu Allah ada wajah, kita nak tengok wajah Allah bagaimana. Okey? Bagaimana kita tahu ibu bapa kita ada wajah kan bila kita berjauhan daripada mereka dah lama berjauhan timbulnya rasa rindu kita nak buat apa kita nak melihat wajahnya sebab itulah sekarang ni dalam telefon canggih ustaz Adli tadi lah kan ataupun yang saya katakan dengannya adanya video conference ke, ataupun video call kan telefon dia nampak wajah sana orang sana pun nampak wajah sini kenapa kenapa dia masa dan kalau kita bercakap pun Kenapa kita tidak melunjuk kepada agaknya tangan kita? Okay, tangan kita. Kenapa? Kerana yang lebih penting ialah wajah. Wajah itu lebih penting. Wajah itu adalah orang kata seri kepada badan itu kan? Okay? Jadi, bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi lagi berkenaan dengan wajahnya doa-doa Nabi SAW Ayat-ayat Al-Quran pun menunjukkan bagaimana kita sepatutnya mengharapkan, melihat wajah Allah Azza wa Jal. Okay, tanpa disamakan ataupun dibayangkan, wajah Allah ni agaknya begini. Tanpa buatnya itu. Kerana itu tidak dibuat oleh para sahabat. Okay? Kemudian, dua tangan Allah Azza wa Jal. Juga, قطل, Surah Al-Ma'idah, Surah Al-Ma'idah, ayat yang ke-64 bahkan kedua tangannya adalah mabsul dan terbuka luas. Yang fikukai, Baya Shah Omah memberikan nafkah sebagaimana yang dia inginkan. Okey, bersanggahan, bersalahan dengan golongan Yahudi yang mengatakan tangan Allah terbelenggu. Allah berhasil kata orang Yahudi, kan? mereka sebenarnya yang berhasil, tapi mereka tak nak orang tahu mereka berhasil, lalu mereka kata Allah yang berhasil. Okay? Ya. Kemudian iblis pun Apabila Allah berkata kepadanya ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima sanaqtu biyadai apakah yang melarang kau wahai iblis daripada sujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku biyadai ya. dua tanganku surah sad ayat yang ke-75 okey para sahabatnya dengar mereka tak tanya dua tangan Allah macam mana wahai rasulullah mereka tak tanya tu, kenapa jawapan kita dah terangkan jadi dalam surah al-ikhlas tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Mudah je Itu yang ada pada mereka Kenapa mudah? Kerana kita akan bincangkan sebentar lagi Belum ada lagi Pemikiran-pemikiran luar Yang diseludup ke dalam Islam Tak ada lagi Zaman ni lah Zaman para sahabat Zaman Rasulullah SAW Belum ada lagi Penyeludupan pemikiran luar okay? Saya sebelum berkata seludup Kerana kalau kita kata Import mungkin import secara halal kan? Tapi seludup ni Tak ada seludup secara halal Kita tak? Okay. Sama juga yang lain Seperti kaki Dan betis okay. Saq <coughs> Saqullah Yaumayuf syafu Ataupun dalam hadis Nabi SAW Dalam dalam Al-Qurannya Yaumayuf syafu ansaf Surah Al-Qalam Ayatnya -ayat ke 42 Pada hari Disingkap betis Jangan kita faham yang yang kat, Macam kat dunia ni okay. Jangan kita faham situ start, Kita mula faham Artinya kita dah tak tak mengikuti cara para sahabat, kerana kita dah menyamakan para sahabat mengatakan, "walau menyakurkan langkupuan wal akad, tak ada satu pun yang sama dengan Allah Azza wa Wajalla. Dalam hadisnya, "Yakshif Rubbuna an Saqihi fiyasjuduhu kullu mu'minin wa mu'mina. Allah Subhanahu wa Taala akan meningkap Tuhan kami akan meningkap batasnya, maka akan sujud kepadanya setiap orang yang beriman, sama ada lelaki ataupun yang wanita." Okay. Hadis ini diberikan oleh al Al-Bukhari dan juga Muslim okay. buku yang paling autentik, paling sah ataupun sahih, absah selepas Al-Quran ialah Al-Bukhari dan Muslim hadis ini terdapat di sana okay. para sahabat tak ada masalah mengatakan iya, tak ada hal okay. tak, kita, mereka tidak ada pun satu riwayat yang mengatakan mereka bertanya Wahai Rasulullah, Sa'akur Rahman macam mana? Sa'akur Rabbina, kaita Sa'akur Rabbina bagaimanakah agaknya Uh, betis bekas Tuhan kami ini okay. tapi kita uh, kita mungkin nak tanya je lah dia dah satu dia soalan dekat <tuk> ustaz betis <tuk> Allah. Allah macam mana kan okey kerana kita dah dipengaruhi oleh apa yang akan kita Bincangkan terlepas ini pemikiran-pemikiran uh, yang diseludup tadi okey dah saya rasa itu sebagai contoh dah cukup ketawa ketawa ni satu benda yang, yang cukup uh, menarik ya okay. tadhahiku rabbina subhanahu wa ta'ala ini disebut عليه Doktor Omar saya balik bukan saya tak saya takut ada orang kata saya pula yang tulis tapi saya yang pentingnya setuju dengan apa yang ditulis Yadhakullahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Yadhakullahu ila rajulain yaqtulu ahaduhuma al-akhar kilahuma yadkhulul jannah Allah ketawa kepada dua orang lelaki salah seorang daripadanya membunuh yang kedua tapi dua-dua masuk syurga okey boleh tak boleh ke begitu tak bukan boleh ketawa tu tapi boleh tak <laughs> boleh tak lelaki bunuh lelaki dulu masuk syurga boleh tak okey ni huraiannya yuqatilu hada fi sabilillah fayuqtal orang uh, orang yang dibunuh tu dia berperang di jalan Allah lalu dia dibunuh dia masuk mana dengan keikhlasan yang ada semua dia masuk syurga cuma ya ala alqatil kemudian Allah menerima taubat orang yang membunuh orang yang membunuh tu orang kafir tu masuk Islam fiqatil fi sabilillah fayas okay. fayas dan dia pun berperang di jalan Allah lalu dia masih syahid akhirnya dua-dua masuk masuk syurga okey yang dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim tapi yang kita nak ceritakan bukan mengenai masih syahid dan sebagainya kita nak ceritakan bahagian yang pertama iaitu dahikallah atau dia dhahkullah Allah ketawa melihat bagaimana fenomena apa perkara itu boleh berlaku okey Seorang bunuh seorang kita rasa yang pembunuh tu mesti masuk neraka kan tak dua-dua boleh masuk syurga jenis uh, uh, apa apabila kita melihat kepada ma'al iaitu kepada natijahnya lepas mereka masuk Islam dan mati dua-dua boleh masuk syurga lalu Allah gembira dan Allah uh, apa dia uh, ketawa okey macam so, mungkin ada soalan yang seterusnya bagaimana Allah ketawa kan okey jawapannya ialah kalau kita melihat kepada jawapan ataupun kepada Praktikal yang dilalui oleh para sahabat Tak ada masalah Mereka tak tanya Kerana mereka tahu tak sama Dan kalau tak sama, kenapa nak tanya lagi? Ya tak? Kita ha? nak tanya juga, tak sama macam mana? Tak sama macam mana kita kata, kita tak tahu kan? Itu jawapannya, tenangnya okay. Hari kiamat nanti barulah kita tahu Kalau kita dapat masuk ke dalam syurga Nasal Allah Nasrallah okay. Baik Seterusnya lagi Okey, satu lagi hadis berkenaan dengan bahik uh, ini juga, Iaitu bagaimana seorang lelaki diminta seorang lelaki datang bertemu dengan Nabi saw. Saya akan ringkaskan sedikit dan Nabi saw arahkan supaya dia di, uh, dijaga oleh sahabat yang lain dan lah, makan semua, okey, menjadi tetamu pada uh, beberapa orang sahabat ataupun sepasangan sahabat. Nabi saw. Jadi bila Lelaki ataupun si suami Yang setuju untuk ambil Tetamu Rasulullah sebagai tetamu dia Bila balik dia cakap lah pada isteri apa Buatlah makanan Okey Buat makanan Jadi apa isteri tu cakap Tak ada makanan Yang ada ialah makanan untuk anak-anak Konflik Yang benda-benda tu lah kan Itu sahaja yang ada Okey Jadi kita nak buat apa Si suami kata Kamu sediakan makanan tu Sediakan Kemudian bila masa kita dah bagi pada dia, tutup lampu. Blackout lagi kan? Kita. <laughs> kita tutup lampu supaya nanti dia dia pun makan. Kita pun buat-buat macam makan lah. Kita buatlah bunyi-bunyi sikit macam kita ni makan juga. Dia rasa-rata dah habis, kita buka semua lampu. Maka kita dah kenyang, dia pun dah kenyang. Kita dah kenyang dalam kerungan. Dia dah kenyang, betul-betul kenyang. Okay? Kita melampakkan kekenangan dia Baik. <coughs> dalam hadis ni, dikatakan dia katakan, Mereka berdua, suami isteri tu, dia tidur dalam keadaan lapar. Okey, tetamu dia kenyang tapi dia lapar. Okey. Farama asbaha ghadha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala laqad dhahika Allah aw ajiba min fi'alikumah. Allah telah Nabi kata apa pada mereka? Allah telah ketawa dengan perbuatan kamu itu. Ya, okay. bagaimana seorang tu sanggup nak mendahulukan tetamunya lebih daripada dirinya sendiri? Allah ketawa dalam riwayat lain au ajiba ataupun merasa terajuk kan pelik bukan pelik pelik pelik banyak tak pelik macam suka kita tengok kanak-kanak anak kita bila lepas makan tiba-tiba dia pergi basuh pinggan dia kita masuk eh ajaib ni lah Hari ni kan kan okay. padahal baru sahaja tadi teacher dia ajar dia supaya basuh kalau kita ajar takkan basuh dia ya? wa okay. iza lahu <laughs> wa yuthiruna ala dan dengan itu Allah pun menurunkan ayat bahawa mereka bagaimana para sahabat atau orang yang beriman ini mereka mendahulukan orang lain walaupun mereka yang memerlukan Hadis dia, ayat Bukhari dan Muslim juga Kita tak ambil hadis yang jauh-jauh yang, yang tak tahu sahih palsu ke tak palsu Macam contohnya hadis palsu yang mengatakan uh, apa, dia, uh, oh, apa dia? Bumi berada di atas tanduk lembu jantan dan Kalau lembu jantan tu gerak sedikit kepalanya Maka bergegalah Ataupun gemperlah bumi ini itu adalah hadis yang palsu kita tak ambil hadis yang... kita ambil hadis daripada bukhari dan muslim hadis yang memang sah kesahihannya ini sebahagian saja saya tak nak baca semua tapi sebahagian saja yang menunjukkan bagaimana para sahabat tak ada masalah sahabat tadi tak kata ya dhakru rabbuna dan adakah tuhan kami gelap macam mana dia gelap agaknya macam mana gelap tuhan kita tak nabi. sahabat tak tanya kenapa kerana mereka faham tak ada persamaan malam yakullahu kufwan ahabis tak ada persamaan antara Allah dengan makhluknya. Selesai yang itu. Baik. Keadaan akidah Okay. Di zaman sahabat. Tadi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama sahabat ertinya selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Para sahabat alaillahu anhu mengikuti tuju ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka tekankan ialah dari sudut praktikal. Sampaikan Islam berkenaan dengan Allah. Dan ajarkan orang ramai untuk apa? Untuk amalkan ajaran Islam itu. itu. Tak, ada, tak ada lain, bukannya nak nak jelaskan apa dia tak menerima alim alim, untuk apa Allah muncul permis, untuk apa tak ada semua tu. Okey. Tapi yang penting ialah amalkan sedikit demi sedikit lima ayat demi lima ayat dihafal, dibaca, dihafal dan diamalkan. Barulah pergi kepada ayat yang lain. Tetapi Muslimin baru terkesan dengan pemikiran logika umat mereka. Okey, maksudnya apa? Pemikiran logiknya datang daripada siapa? Daripada orang-orang Islam yang baru ni Daripada Farsi Daripada Rom uh, Byzantine Kemudian dari Apa lagi? Yang Harsha uh, Daripada khamsah, Habis Sina Kemudian dari mana lagi? Mesir Dan sebagainya kan Semua itu ada pemikiran-pemikiran mereka bila, dia, bila mereka masuk Islam Alhamdulillah masuk Islam Diterima oleh uh, Para sahabat Keislaman mereka itu secara zahirnya Tetapi masih lagi pemikiran tu ada Pemikiran-pemikiran logik dalam umat mereka okay. Kalau majusi apa pemikirannya Majusi oh, pemikirannya cahaya dengan gelap Api dengan uh, api dengan kegelapan So api cahaya tu itulah yang hebatnya Kalau tak ada tu maksudnya mungkin tempat tu berhantu dan sebagainya Kalau ada api mungkin tak ada hantu di situ okay. Muslimin baru terkesan dengan pemikiran logika umat mereka Antaranya ialah seorang lelaki yang mengatakan Dia mencuri kerana dikazakan oleh Allah Demikian okay. Omar bawa dia nak nak potong tangan dia Dia kata kenapa pula kan, Kenapa nak potong dengan saya Saya ni telah pun dicatatkan oleh Allah Lalu Allah mahfuz, saya tak mencuri Lalu apa yang saya buat ialah Melaksanakan catatan Allah Ya, Sedap dia cakap begitu Omar tengok ni, dia tak kenal ni Lalu Omar potong tangan ni dan sebab dia sebab, sebab, sebab Jadi orang tanya kenapa kamu sebab wahai, wahai Omar, wahai Amir al -Mu'mini? Apa jawapannya? Potong tangan tu itu adalah had Ataupun hudud Hukuman kisahnya Ataupun hukuman hududnya Lebih tepat Ialah potong tangan Yang sebab tu apa? Sebab tu kerana dia Luar yang buruk ha, Nampak tak? Dia dah mula mengatakan sesuatu yang tak sepatutnya dia sebut Di luar Batasan manusiawi Di luar batasan manusia itu. Dia tak boleh cakap begitu sebenarnya itu dah dah satu pemikiran yang menyeleweng okay. kemudian seorang lelaki yang menganggap setiap amalannya kerana telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala padanya lelaki so, uh, ini dia tanya kepada Ali radhiyallahu oh, anhu kita yang pergi balik ni pergi perang sana pergi perang sini ni, okay, kita buat ni ke ataupun Allah yang tentukan ha mana kata Ali mengatakan Allah yang tentukan semua tu jadi dia kata kalau gitu aku tak ada pahalalah saya tak ada pahala kalau begitu Kerana semuanya dah ditentukan Macam contohnya Kita Apa Kita Kadang-kadang kita paksa anak kita mungkin kan Kita tak paksa lah. kita Kita arahkan dia pergi sini, pergi sini Pergi sini Pergi sini Jadi dia pun mungkin buat dalam keadaan Reza tak reza kan Okey Jadi kalaulah Dikenakan hukuman Siapa kena hukuman sebenarnya Dia yang Yang buat benda tu ataupun kita Yang membenarkan Yang mengarahkan dia buat Siapa yang salah sebenarnya Dua-dua salah. Ha? salah kan Tapi yang lebih salah Yalah pengarah tu sebab tu pengarah lah yang kena apa bukan enum yang kena letak jawatan bukannya uh, dia punya pekerja biasanya begitu menteri yang kena letak jawatan bukannya dia punya uh, apa dipanggil kerani dia tidak baik seorang lelaki apa bila bila begitu ali radhiyallahu anhu menjelaskan sehingga tenang hati dia jelaskan bahu ini semua dijelaskanlah bau qada qala sebab bagaimana sebenarnya dia okay. bahawa adanya uh, di, walaupun Allah Subhanahu taala dah meletakkan dah menetapkan bahawa seseorang itu akan buat begini-begini tetapi masih ada lagi taklif. Taklif iaitu pertanggungjawaban masih ada lagi. Mesti kita ada pilihan, kita ada kuasa nak buat. Sebab tu macam Ustaz Aziz sebutkan tadi, kita datang ke sini adakah dipaksa oleh Allah datang? Lalu kita pun datang, saya pun tak datang tapi jangan saya bergerak datang ke sini. Adakah begitu? Itu yang difahami oleh lelaki ni. Tapi kita tak faham demikian. Kita faham kita yang nak pilih datang ke sini, lalu kita pun naik ke sini. Okey? kemunculan tadi dah tadi apa? hak tak Allah ni boleh bunuh tak tahu nak apa tak apa kemunculan kumpulan mana dia tadi okey ada a muslimin baru okey b kemunculan kumpulan pecahan baik di zaman sahabat juga munculnya kumpulan pecahan dipanggil sirak firqah ataupun firqa saya kata terjemahan yang mungkin tempat saya, saya pilih tadi Kumpulan pecahan Kumpulan pecahan maksudnya bukan kumpulan yang asasi tidak. Mm -hmm. Tapi ada satu kumpulan yang asasi Kumpulan itu keluar daripada Kumpulan yang besar uh, yang asasi Lalu dia panggil sebagai pecahan Kumpulan pecahan Fitnah pembunuhan Uthman radhiyallahu anhu yang dipelukuri oleh Abdullah bin Sabak Al-Yahudi Abdullah bin Sabak adalah orang Yahudi Sambalah lebih kurang dengan apa dia? Kan? Um, di Turki tu nama Kamal Atatov. Sama juga daripada penggabungan Yahudi, menzahirkan Islam dan dapat menguasai Abdullah bin Sabak daripada uh, daripada Sabak Yaman, okay? Macam ini kan? Asalnya Yahudi, tetapi menzahirkan Islam dan dapat menguasai pemikiran orang Islam. Okay, kerana orang Yahudi dia ke, ke, mungkin kecerdikan dia dengan pengalaman yang dia lama kan, uh, dapat dia mudah untuk nak menguasai ataupun dapat untuk nak menguasai pemikiran orang Islam yang mungkin tidak berapa ada ilmu okay? Fitnah peperangan antara Ali radhiyallahu anhu dengan Muawiyah radhiyallahu RA anhu merupakan punca kepada permasalahan akidah iaitu hukum pembuat dosa besar okay? di zaman para sahabat benda ni berlaku ini adalah apa yang akan saya sebutkan katanya kat sini iaitu Belum-belum saya tak sebutkan lagi kat sini Tapi lepas tu tak apalah Tak apa, balik daripada sini Tak maaf sikit, kena ragu saja Ya, tengok ini dulu Kemunculan kumpulan pecahan Di zaman Osman Osman dah pun diceritakan oleh Rasulullah SAW bahawa Beliau akan dibunuh Kalau ada orang nak tanggalkan pakaian Yang Allah berikan kepada kamu Jangan tanggalkan pakaian itu Pakaian apa? Pakaian pemerintahan, khilafah jadi, okay. so akhirnya Uthman radhiyallahu anhu dibunuh dan uh, gerakan itu dibuat oleh Abdullah bin Sabah. Gerakan pemberontakan dikepalai oleh Abdullah bin Sabah. Okay. Jadi itu adalah gerakan apa? Adakah gerakan akidah? tidak gerakan politik? Okay. Fitnah Perangai antara Ali radhiyallahu anhu dengan Muawiyah juga adalah satu gerakan politik. Maksudnya, Ali radhiyallahu anhu sebagai khalifah nak semua orang terima dia sebagai khalifah. Barulah dia boleh buat tindakan-tindakan. Mahu mengatakan kita nak menuntut bela darah Osman yang baru saja dibunuh tu kita kena bunuh pembunuhnya. Okey barulah so, apa pun ringkasnya berlaku lah peperangan di antara mereka dan ini adalah uh, Puncanya adalah politik. Okey, pemerintahan. Tetapi merupakan punca kepada permasalahan akidah. Akhirnya nanti kita akan perhatikan bagaimana timbulnya kumpulan Khawarij, kumpulan pemberontak Khawarij yang mengatakan Yang menghukum uh, kafir Pembuat dosa besar di kalangan orang Islam Siapa minum arak maka dia kafir Siapa mencuri dia kafir Bukan Islam lagi dah. lah okay. Siapa menipu kafir juga Siapa mengumpat kafir juga Keperti tak? Mengumpat dosa besar ke dosa kecil? Betul. Betul dosa besar? Kenapa banyak orang buat? Kerana dia dosa besar yang kecil Yang mudah nak dibuat okay. Kesan pembunuhan Osman telah hadap. Kemunculan kumpulan pecahan Kita perhatikan di sini Bila Osman dibunuh Apa yang berlaku ialah Dilema umat antara khalifah baru Iaitu Ali RA Dengan penuntut bela terhadap Osman RA Berlakunya peperangan Jamal Peperangan Sifin okay. Selepas tahkim pula Munculnya kumpulan Khawaris Yang mengkafirkan Ali Ini tadi kita sebutkan Ali dikafirkan Osman dikafirkan Ahlu tahkim Abu Abu Musa Al-Asya'ari Dikafirkan uh, Siapa lagi? Ahm uh, lagi? Okay, apa lagi? Okey tak apalah. Ashabul Jamal Aisyah, Abdullah bin Zubair semuanya dikafirkan. Pembuat dosa besar serta uh, pembuat dosa besar pun dikafirkan serta mewajibkan pemberontakan terhadap pemerintah yang zalim. Ini adalah pemikiran yang timbul kat sini, bukan pemikiran sahabat, tetapi pemikiran golongan Khawarij. Okay? Golongan ini. Dan Muncul selepas itu kumpulan syiah pula yang mengagungkan Ali r.a dan mengkafirkan musuh-musuhnya. Bahkan mempertuhankan Ali r.a sehingga dalam sejarah Ali membakar mereka hidup-hidup. Kerana mereka mengatakan, antahu antahu al engkau lah dia. Dia tu siapa? Dia tu Tuhan. Engkau lah Tuhan, engkau lah Tuhan. Ali mengatakan, tidak, aku bukan Tuhan. Mereka degil juga. Lalu Ali menghukum Bunuh mereka semua Dengan cara yang paling dahsyat Iaitu membakar dengan api Sehingga para sahabat pun Setengahnya Seperti Abdullah bin Masud Ataupun Abdullah bin Abbas Mengatakan Alangkah lebih baik Sekiranya Ali Tak bakar mereka Bunuh dia ya, Tapi bukan dengan cara bakar Ok, kenapa? Bila Ali bakar Mereka mengatakan Memang betul kau Tuhan Kerana Tuhan saja yang boleh bakar Kau <laughs> Azab Allah kan neraka kan? Ok Ok tak bolehlah dia, dia orang yang susah ini macam mana kita sebut pun dia tetap mengait susah juga. Tapi kita tetap jangan berputus asa. Baik, teruskan keadaan uh, akidah di zaman Bani Umayyah. Okay, bermula dengan pemerintahan siapa? Uh, Muawiyah radhiyallahu anhu arba'ah. Muawiyah pun kita sebut radhiyallahu anhu kerana dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. dan banyak cerita-cerita yang palsu di, di, di attachkan ataupun dilampirkan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu khususnya daripada golongan musuhnya iaitu Syiah okey muncul selepas itu kumpulan al-murji'ah yang tidak mengkafirkan dengan dosa sebaliknya membiarkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dosa buatlah macam mana pun kita tak boleh nak kafirkan orang mencuri ke orang apa ke orang buat dosa-dosa yang perbuatan-perbuatan maksiat yang kufur pun kita tak boleh kafirkan dia. Okay, hanya Allah saja yang tahu. Ini murtad. Okay, dan uh, tiga kumpulan ini, Iaitu kawaris, Syiah dan mu'tazilah kriteria mereka ialah asalnya politik perihal kekhilafahan, tetapi akhirnya bertukar menjadi kumpulan agama yang terkesan dengan dasar-dasar luar ataupun dengan uh, apa yang kita sebutkan tadi pemikiran luar yang telah yang yang dia wah di Uh, di seluduk masuk ke dalam Islam Ok Apa lagi? Ada lagi? Tak ada Tak ada bila tak keluar yeah. Ok <coughs> Selepas itu juga muncul ideologi lain Iaitu Keterpaksaan Al-Jabr Jahan bin Safwan Murid pada Al-Jabr bin Dirham Bukan Jabr Al-Jibra tidak? Itu lain Itu Al-Jabr -al Ini Al-Jabr Sama lah okay. Tapi Maksudnya lain Aljabar dua maksud Aljabar satu kita nak lengkapkan 9 kita kira 10 lah Berapa ringgit? 10 ringgit Sedangkan 11 lagi 50 sen so, itu Agaknya lah asalnya gitu Tapi lepas tu adalah kaitan-kaitan lain Aljabar di sini ialah paksa Paksaan Ideologi keterpaksaan Artinya ada orang yang mengatakan Seperti Jam dan juga uh, Ja'at uh, Pelopor kepada kumpulan Al-Jahmiah Mereka mengatakan manusia terpaksa Dalam perbuatan-perbuatannya Tanpa pilihan maupun kuasa Ibarat bulu ayam ditiup angin Kalau ada ada bulu ayam terletak depan aircon ni pun Kenapa jadi pada bulu ayam tu? Dia makan haju lepas tu, lepas tu dia sebelah ha, sikit, kan? ha, Itulah ibaratnya manusia Manusia boleh tak bulu ayam tu so, dia dia ada tak Kontrol pada dirinya Yang ada kontrol pada dirinya ialah Burung tersebut Tapi bulu ayam yang keluar daripada burung Ada tak kontrol? Tak ada, dia tak ada kuasa Ok? Mereka mengibaratkan kita bukan sebagai burung Kalau mereka kata kita macam burung, okey juga kan? Tapi mereka mengatakan kita hanyalah sebagai bulu burung tersebut Okey? Di samping melatikan sifat-sifat Allah Dah mula keluar kat sini lah. Pada tahun empat ni, pada tahun lebih kurang 100 uh, hijrah lah Ini tahun tahun mereka wafat Jadi dalam 100, 110 dah ada penafian terhadap sifat Allah Okey? Kemunculan ideologi pilihan ataupun al-ikhtiyah Ma'abat Al-Juhani Dalam buku ni dia letak begini Turutan ni saya tak setak alih lah okay. Tapi kalau ikut tarikh mungkin yang ini terlebih dahulu Ini kemudian, tak apa tak ada masalah Yang penting ni kita tahu Pada tahun sekitar tahun ini 80 Hijrah, 105 Hijrah Timbolnya satu kumpulan al qadariyah Yang mengatakan manusia Tidak terpaksa Tetapi mempunyai pilihan total Apa yang kita buat Allah tak terkaitan dengan kita okay. Ini dia ambil daripada Yunani Kita akan bincang nanti lagi kalau ada masa insyaAllah. Kerana tanpa mana mungkin taklif Kalau kita tak ada uh, kuasa sepenuhnya pada diri kita Macam mana kita nak dimasukkan ke dalam syurga? Macam mana kita nak dimasukkan ke dalam neraka? Boleh tak? Bukankah kita yang menguasai diri kita? Betul? kan? Sebab itu kita sebenarnya Pilihan kita adalah pilihan yang total Saya datang sini kerana saya nak datang sini sebab dia tak ada tak ada apa tak ada kuasa luar yang mengganggu saya. Itu adalah pemikiran mereka. Nampak macam betul kan? Kan nampak macam betul kan tapi sebenarnya salah. Kerana apa? Kerana kuasa kita adalah di bawah kuasa Allah. Itu dia sikit je. Dia punya apa dia degree yang yang yang uh, membezakan kuasa kita di bawah kuasa Allah. Mereka mengatakan kuasa kita kuasa mutlak. Tiada kuasa Allah yang dapat menguasai kuasa kita. Okey? <tuh> Keadaan ilmiah di zaman kerajaan, sedikit kita nak melihat keadaan ilmiah di zaman kerajaan Umayyah. Eh, berpegang kepada al-Quran dan as-Sunnah. Umayyah yang kita sebut tadi lah, maknanya daripada Muawiyah sampailah uh, akhir zaman tersebut. Dia ada uh, a Rashidin Kemudian empat imam tu, empat uh, khalifah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kemudian kita ada Umayyah. Kemudian kita ada Abbasiyah. Berpegang kepada Al-Quran dan as sunnah di samping menekankan Al-Qiyas kerana banyak perkara yang berbangkit Analogi diberikan penekanan Banyak benda-benda baru tak ada dalam Al-Quran mengatakan hukum ni, hukum ni tak ada Jadi apa yang mereka perlu buat sentusan semasa menuntut mereka menggunakan Qiyas Iaitu analogi <tuh> okay. Nak, uh, nak mengeluarkan satu hukum mesti ada Uh, Danilnya Tapi kalau danil tak menyebutkan uh, Haramnya sesuatu perkara Macam mana kita nak keluarkan hukum tersebut Hukum tuak macam mana Ini nak zaman kita lah okay. Hukum menggunakan internet macam mana Apa hukum dia Hah? Ada tak hukum? Tak ada hukum Ada ke tak ada? Apa hukum? Tak ada lagi? Tak ada hukum lagi <laughs> Kita kena keluarkan hukum sekarang ni Macam mana? Internet boleh digunakan ataupun tidak kita perhatikan Bila masuknya sesuatu perkara baru dalam negara-negara Islam Akan timbul dua pemikiran Pemikiran pertama ialah kita terima sepenuhnya Itulah yang terbaik Pemikiran yang kedua ialah kita tolak sepenuhnya itu Daripada orang kafir, orang barat Kita tak terima Tapi apakah, manakah uh, di antara dua pemikiran ini yang betul? Yang mana? Tengah-tengah kan biasanya Makanya dari kajian anak umatkan wasalto begitulah kami telah menjadikan kamu semua umat yang pertengahan yang adil. Jadi dalam internet boleh nak guna tak ada masalah dengan syarat cara nya. Internet tu apa? Secara umumnya kita meletakkan bahan-bahan, kita melihat bahan-bahan, kita akses pada bahan-bahan, excess -bahan, lah pada bahan-bahan, Letaklah lah uh, apa dia muat uh, apa dia muat, muat muat turun dengan muat naik ya. Tidak uh, ah? ha? ah, itu? <laughs> Upload ya? Abu dengan download kan Upload, download, search semua tu Pada benda-benda yang dibenarkan Itu je, sama juga hukum dia dengan um, Dengan Cuts ataupun dengan uh, uh, Gelas Ini tentang cawan gelas Kalau okay. cawan yang kecil tu okay. Lama, gelas ni. Kalau kita letakkan dalam gelas itu Arak maka haramlah penggunaan gelas itu Tapi kalau kita letakkan air mineral Maka halallah penggunaannya Sama juga dengan internet okay. so, Dengan itu tak ada masalah Ini tak ada masalah masih mementingkan sudut amalan dan praktikal Di zaman kerajaan Umayyah. Contohnya Khalid bin Yazid bin Muawiyah Mengarahkan terjemahan kitab Al-Sin'ah iaitu Kimia Kimia yang dipanggil bahasa Arab Yang merupakan kitab pertama Diterjemahkan ke dalam bahasa Arab Kenapa? Ke dalam bahasa Arab daripada bahasa mana? Bahasa Rom ataupun bahasa Yunan Kenapa? Kerana nak Nak uh, Mengkaji Mempelajari tentang Perubatan Omar bin Abdul Aziz Selepas 40 hari istikharah Omar bin Abdul Aziz Yang dikatakan sebagai Khalifah yang kelima kan Abu Bakar, Omar, Osman, Ali waktu Mereka kata tak ada Khalifah Ada sebahagian terdapat lah kan Yang Khalifah yang kelima Ialah Omar bin Abdul Aziz okay? <tuh> Selepas 40 hari istikharah Kita istikharah berapa hari Sehari <tuh>. ah, lepas esok dah Aku sering berdekatnya kan <tuh. <tuh. membenarkan terjemahan kitab Kunash Dalam ilmu perubatan Empat puluh hari dia istihara dia Tak tahu ni boleh tak Kunas adalah dalam bahasa Bahasa Greek kan, Bahasa, bahasa Yunani Yang, yang me, me, Memincangkan tentang ilmu perubatan Kenapa dia takut Kerana itu ada satu benda luar Jadi dia kena Minta bantuan daripada Allah Tak tahu isi, isinya apa semua Jadi dengan itu dia dah rasa tenang Barulah dia pun membenarkan okay? Jadi itu adalah untuk Amalan dan praktikal Bukannya untuk ideologi Untuk nak ubah kita nak faham Allah melalui kitab kunaj Kita nak faham Allah melalui kitab kimia Tidak Tapi kita nak gunakan kimia Kita nak gunakan perubatan untuk nak Meningkatkan lagi kemahiran kita dalam perubatan Hisham bin Abdul Malik Membenarkan terjemahan kitab Ad-Diwan Dalam ilmu hisab Okey juga tak ada masalah Ilmu hisab matematik Okey Okey seterusnya Macam kita dah nampak tadi Mereka masih lagi berpegang pada Quran Sunnah ditambahkan Ataupun ditekankan aspek kias ataupun analogi Lepas itu ada terjemahan-terjemahan yang berlaku okay, Kegiatan ilmu iaitu disebut uh, penterjemahan. Keadaan ilmiah di zaman kerajaan Abbasiyah pula Merupakan zaman kemajuan pengajian ilmu kan, Cuba kita bayangkan Dalam beberapa tahun dalam umar, kerajaan Umariyah uh, Ada penterjemahan pengkajian dan sebagainya Dia sampai ke kerajaan baru Maknanya zaman yang baru ni adalah zaman yang hebat sedikit Tinggi sedikit Lebih daripada zaman yang sebelumnya pada permulaannya, mereka giat menerjemahkan apa yang mereka perlukan dari sudut minat dan praktikal Itu pada permulaan Ada orang minat sesuatu, dia terjemah bagian itu okay, Dan ini perkara biasa Terkhusus dia panggil ataupun pengkhususan Contohnya Abu Ja' al-Fan al-Nusur Khalifah yang pertama, paling kedua dalam kerajaan Abbas Iyam mengatakan uh, Meminati ilmu astronomi, Tanjin Tanjin astronomi, tak silap saya okay. Jadi dia buat apa? Dia mengarahkan penterjemahan kitab-kitab astronomi Dan gym dan juga perubatan Perubatan pun dia minat juga Kenapa? Mas, satu masa dia sakit Lalu orang dari uh, satu uh, Tabib ataupun uh, doktor dari Rom Telah dapat ubat dia okay, Dengan ilmu yang ada Lalu dia pun apa? Dia rasa gembira dan dia mengarahkan kitab-kitab perubatan semua yang dia terjemahkan Kita okay, dapat manfaat Orang Islam boleh dapat manfaat Azulullah okay. bin Muqfi' Di zaman Abu Ja'far al-Masur telah menterjemahkan Kitab-kitab Aristotle Yang bertajuk Ini uh, juga gini lagut Khatirhuryas Ataupun Al-Makulan Jadi bahan Arabnya okay. Bari Bari Arminias Arabnya Al-Ibarah okay. Dan Analutiqah Al-Tahlilat okay. Analisis Analutiqah Analisis Dengar je lah semua ini dengan tujuan menjadi alat pengukuran bagi pemikiran Bukan tujuannya nak menyelewengkan agama Tidak, tapi tujuannya Benda yang apa? Kemajuan yang telah ada pada satu uh, tamadun Kita masukkan untuk apa? Untuk menguatkan kita punya uh, cara pemikiran Itu sahaja Seterusnya Akan tetapi Ini yang tak setengah kan? Akan tetapi Selepas interaksi antara umat lebih meluas di mana wujud kebebasan bersuara secara mutlak yang menyebabkan berluasnya ilhad dalam akidah. Okay? Kerajaan Abbasiyah, kerajaan Islam secara umumnya adalah satu kerajaan yang memberikan kebebasan bersuara. Kerajaan Abbasiyah, siapa orang kafir nak cakap? Cakaplah apa pun. Orang Islam cakap apa? Cakaplah. Jadi berlakunya teraksi kan orang orang Kristian. Dia akan cakap okay, Kalaulah berlaku orang Islam datang kepada kamu Nak dakwah Dia kata Allah itu satu Maka kamu jawab begini Ada buku-buku pun yang menceritakan perkara ni. Jadi Bila berlakunya begitu Bila ada keleluasan bersuara Kebebasan bersuara Apa yang berlaku ialah ilhad Ilhad adalah kekufuran yang teramat sangat Itu bahasa mudah Bahasa Melayu Tapi saya tak tersembahkan Sebab dia jadi panjang Ilhad ialah penyelewingan Dalam akidah Penyelewingan yang dahsyat dalam akidah bila berlaku perkara ni, Al-Mahdi Abu Abdullah Muhammad bin Mansur mengarahkan ulama Al-Kalam. ulama yang dah belajar benda-benda tadi kan. Dah belajar buku-buku Aristotle tadi. Untuk mengarang kitab-kitab bagi menyanggah golongan ilhat tadi yang mahir dalam falsafah Yunan. Okey? Kita nak tulis satu kitab, nak lawan satu ideologi. Boleh tak kita buat kalau kita tak tahu ideologi itu apa? Hah? Boleh tak? Saya nak nak Macam apa Macam kat sini agaknya Satu masa dulu Adanya uh, Apa J J-I-N Boleh tak kita nak, nak Tulis tentang J-I-N itu salah Apa semua Tapi J-I-N itu apa Tak tahu Boleh tak <tuh> Tak boleh kan Kita kena belajar dulu Apa itu J-I-N Belajar betul-betul Barulah kita Dah mahir Barulah kita boleh tulis Menyanggah Kata tersebut Islam, Islam liberal. liberal Bagi tujuan ini Mereka terpaksa Mempelajari ilmu falsafah terlebih dahulu Lalu ber Kem, lalu berkembang pesatlah Bukan berkembang eh? Berkembang pesatlah Usaha penterjemahan Sehingga terbinanya Darul hikmah Di zaman al-ma'mun So kita nampak ada tetan Macam mana kan Kita dah nampak bagaimana uh, Penyeludupan ni kan? Penyeludupan uh, ideologi ni Akhirnya menjadi satu Satu perkara yang Rasmi dalam Kerajaan Abbasiyah Kita panggil penyeludupan dah Tapi asalnya niatnya okey, Baik Niatnya baik Okay. Tetapi kita dapati Di zaman makmun nanti Kemudian Beliau juga lah Yang telah Menerima Ideologi Mu'tazilah Dan beliau juga lah Yang telah Buat apa Intihan Telah me, me, me, uh, Apa dia Mengeluarkan satu ujian Terhadap Setiap ulama Siapa yang kata Quran itu makhluk Maka dia selamat Siapa yang kata Quran bukan makhluk Maka dia akan diseksa Dengan itulah Imam Ahmad dan Hanbal diseksa dan diseksa dan diseksa. Okey, sehingga beliau digelar sebagai Imamul Ahli Sunnah. semacam macam mempertahankan sifat Allah iaitu Al-Quran. Bagaimana sifat Allah boleh jadi makhluk? Tak kan? Sifat manusia makhluk. Sifat Allah makhluk? Tak. Sifat Allah adalah sifat Khalik. Okey, tidak boleh dikatakan itu adalah makhluk. So, apa yang saya nak ceritakan di sini ialah uh, dalam sorotan sejarah ni, bagaimana asalnya dan bagaimana akhirnya pertengahannya kita ni akhirlah kita dapat sebelum akhir lagi sembang okay. bagaimana asalnya mudah sahaja tetapi boleh masuk pemikiran aristotle uh, pemikiran uh, plato neo neo neoplatonis uh, ataupun neoplatonis dipanggil kan okay. bila masuk benda-benda tu barulah uh, pemikiran umat Islam jadi susah sebab itulah hasilnya sekarang yang kita sebutkan tadi contohnya yaumayis syatu ansar pada hari di singkap betis dengan pemikiran aristotel yang ada-ada dalam pemikiran kita ni, kita susah nak faham benda tu. Kerana kita fikir logik. Logiknya apa? Abetis, ialah betis. Salah, hmm. logik itu makul yang yang boleh difahami. Makul baca bahasa, bahasa Melayu eh. Makul Ma dipanggil. Ma akul. Tapi sebenarnya ialah makul. Makulnya apa dia? Kalau logik, kalau, kalau betis, ertinya betis yang kita fahamlah. Macam mana betis tu jadi betis yang kita tak faham, tak boleh. Okay. Tetapi yang lebih makkulnya ialah Tidak ada sesuatu pun yang sama di azara Allah dan makhluknya Allah ada metis, kita ada metis Tapi tak sama Itu yang lebih makkul Itu makkul yang sebenarnya okay. Darul hikmah adalah Hikmah tu adalah hikmah asalnya Hikmah apa? perum kan okay. Bukan hikmah yang kita faham ni Hikmah adalah wisdom Tapi wisdom sini wisdom yang dikaitkan uh, dengan uh, falsafah Baik lepas tu apa dia? Saya rasa selesai. Kot. Uh, kepentingan beriman kepada Allah Azza Wajalla ini semua lepas ni adalah uh, perbincangan yang panjang. Okay, uh, asalnya di uh, apa dimaklum? Eh, import lah, import dari satu seminar lain. Tapi saya tak nak seminakan di sini lah cukup yang itu. Karena tajuk yang ada pada saya ialah cara mengenal Allah dari zaman sahabat sehingga ke zaman perkembangan falsafah Islam. Jadi so, kita dah habis nampak perbezaan sekarang ni Macam sahabat faham mudah, ringkas, senang je Macam mudah-mudah faham kan mudah kita kalau dikenalkan dia faham, senang tak kan? Cukup senang jadi, Sebab tu macam Ustaz Adli pernah sebut tadi Mudah-mudah ni letaklah di negara mana pun kan? <coughs> Lahirlah dia ni mana pun Mudah dia nak bercakap dengan bahasa tersebut. Tapi mak bapak ni Kalau diikut ikut budak tu sekali kan? Ada, kan Dia dapat tak? Siapa dapat dulu? Budak tu dapat dulu dan kini selamanya pun bapak-bapak tu tak tentu lagi. Betul tak? Belajar sama-sama ni. Masuk kan kita agaknya nakkan anak kita belajar bahasa Inggeris. Macam saya tengok sat lagilah kita nak belajar bahasa Inggeris kan. Macam harap tahu tak kuat insya-Allah. Belajar dengan tentera Eropa mungkin nakkan bahasa Arab. So masuklah sama-sama dengan anak kecil yang berumur berapa tahun? Bapak setuju. 7? 7 tahun? Ah ha, 7 tahun kan. Okey. Bila masuk tu agaknya lepas 3 tahun apa berlaku pada dia? Apa berlaku pada kita? Ha? Tetaplah daripada kita ni Yes No thank you Itu je lah kan okay. Naam lah kan. Lah tu pun sebut kita betul lagi kan Naam tu pun naam Naam okay. dia naam kan jadi naam okay. Lain okay. sikit Tapi budak tu dah boleh macam-macam dah Uriz azhab illal hammam Dia boleh cakap dah Dia boleh cakap begitu lah okay. Dia boleh cakap macam-macam lagi okay. Tapi kita Itu masalah yang saya nak nak ceritakan di sini Dengan itu saya nak pergi pada Slide yang terakhir sekali Slide yang terakhir sekali Yang itu Apa dia? ini ya Caranya lah di cadangkan agar umat Islam meneliti semula cara yang diikuti mereka agar bersesuaian dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in itu dia cadangan yang ada daripada kita kendali. Jadi okay, kita nak kenal semula daripada kita pun senang lah kalau kita nak ciptakan kita nakkan air yang yang apa air ya yang, yang, yang asli kan. Kita ambil daripada mana? Kita ambil dari kita ambil dari hulu kan Yelah ada punca saja Kita tak ambil daripada, dar, dari bilir kan Boleh tak pergi ke sungai Kelang Dekat Kelang ke tu ada air minum pun tak boleh Tapi kalau kita pergi ke punca sungai Kelang tu Yang di hulu Kelang ni lah Bukan sini Maksud ha, saya, saya duduk melawati So saya ingat minum api <laughs> Dekat hulu Kelang Kalau kita pergi ke Bahagian-bahagian yang Mananya air keluar kat situ kan Boleh tak kita ambil minum terus Insya InsyaAllah saya rasa tak ada masalah Tapi kalau kita ikut sampailah ke sungai Kelang Di Port Kelang tu Kita ambil air sedut Kita minum Apa orang kata pada kita Apa agaknya orang kata pada Itu jawab soalan dia ha? Orang kata dia ni Kan Orang nak nak Lepas tu kita bagi salam ke orang Orang tak jawab lah okay? Apakah Kalau begitulah dalam dunia Sepatutnya dalam Dalam akhirat pun Dalam urusan akhirat Kita lebih perhatian lagi dalah okey sekadar itu saja wallahu alam assallallahu alannabi ra Muhammad wa ala alihi wa sahbihi